Тоді він сказав їй про своє веління, щоб жила тут з самим жіноцтвом, щоб їх тільки небагато і ненабридливих, сказала вона. «Господиною ну над ними будеш, не знаєш що то, коли взнаєш, знаєш, сподобається. Хто ж то зна, а не знудьгоєшся тут». Коли знудьгуюсь, утечу до свого пенька. Там мені і любо, там найбільша воля серед дерев та звірів. Як приїздитиму, ждатимеш мене? Приїдеш, тоді й побачу, а тепер ще не відаю. Вона відганяла його від себе своєю непокірливістю, насправді ще більше притягуючи і приваблюючи. Він знов махнув на всі справи в Новгороді. І знов було те саме каламутне сп'яніння і знетямлення, аж поки, стіпивши зуби, нагнав собі серце гнівливості на самого себе і спромівся відірватися від шуйці. Залишив недокінчену церкву, чи й буде коли докінчена, і недолюблену шуйцю чи ж можна долюбити до кінця жінку мило своєму серцю? В Новгороді ж стрів його з почтом Коснятим. Князь велів їхати одразу до варягів на поромонним двір, що у словенському кінці. Мав слабість до варягів, чи не таку, як до мандрівників іноків. Знав бо, що в подорожах людина збагачується умом. Вбирає в себе світ, як і святі люди. Тільки що одні помічали самі лише чудеса Божі. А ці вічні бої не знали нічого, опріч срібло-золота, ситого харчу, доброго, питва та ще гарного жіноцтва. Бо й навіщо ж тоді живе на світі воїн, і за що йому класти живіт свій, якщо не спробувати принадземних, не зачерпнути їх повними пригорщами». Поромоння був собі простий тесля, як і батько і дід його, як і весь рід споконвіку. Не знав нічого, окрім добре вигостреної сокири, тесав уміло стовпи й обапали, ставив кліті, збивав насади, але стрельнула йому до голови думка, стосуючись до потреби, яку запримітив у князя своїм хитро прискаленим оком, спорудити. Не бачено в Новгороді палату з кількома печами і високими цегляними димницями над покрілею. І ось у парамоні стали зупинятися спершу купці, застукані в Новгороді зимовими хурделегами, а потім наймано його двір для дружини, триманої Ярославом. Боліпше приміщення годі було шукати. Парамонєр ще вгадав і те, що варяги люблять бути купно, не діляться на воєвод і рядових воїв, не вірять чужим. Мав хитрий Тесляр добрий зиск із своєї будівлі, а князі було вільно прикликувати варягів об кожній порі. Гадав Ярослав, що цього разу варяги розділяться, бо мали ж прибути з дружиною, Мужі вельми славні, бувалі і відомі Але Коснятин сказав, що всі стали у паромоні І що Еймунд привів ще не всю дружину, а тільки її голову Щоб порядитися з князем, а вже по весні прикликати і решту Цим порушувався звичай, але князь збагнув, що обережність Еймундова Викликана не зовсім звичним ділом на яке їх вербовано. Син мав іти проти рідного батька. Хоч коли згадати Доладу, то не було на світі такої чорної справи, в яку не встрягли б варяги, аби лише їм заплачено так, як вони хотіли. Довге низьке приміщення, стеля з дубових товстих сволоків, товсті дубові підпори стовпи, крізь затягнені Рибячими міхурами віконця визерки сочиться тьмяне світло зимового дня. Коли розпалених печей бородаті, всі, як один, русявий і світлоки варяги сушать одяг. Важка задуха стоїть під низькою стелею, залягає по всіх кутках і, мов би, прагнучи розігнати ту задуху. Сидять за довжелезним столом кільканадцять плечистих, так само русявих і яснооких, сидять, повідкладавши набік мечі, порострібавши сорочки, наливають збарили вино, сідять у кубки мед, черпають ковшами скади й пиво, розклекотаний безладний гомін б'ється понад столом, кожен з них, що п'ють, розповідає, мов би, сам до себе, бо його ніхто не слухає. Кожен говорить, не дбаючи за слухачів, «Ти, що сушать свій одяг, хоч і мовчать, але добрати за стольного гамору, будь-що, не здатні». Далі, в другій половині приміщення, на поставних у два поверхи одні над одними дерев'яних палатях, спить кілька чи то п'яних, чи то просто втомлених від швендіння по Новгороду, але до мова відома пролітає над ними недоторкано. Побачивши князь, застольники мляво розсовуються, даючи йому місце, але жоден не підводиться, бо, по-перше, лінький, а по-друге, надмірно, що нова, зараз ще ні до чого, треба набивати собі ціну. Але набиває собі ціну кожен. Князь теж знає ряди. Він і не думає всідатися поруч із цими петухами, він стоїть, мов у молодої на спокійно позирає туди й сюди, він не гнівається за неповагу, бо тут його гнів пропаде марно, для цих людей він не князь, для них і сам Господь Бог не був, а чорт не диявол. Вони йдуть за своїми очами, а кличе їх тільки блиск золота. Тож що, не витримує врешті князь, бо варяги потрібніший йому, ніж він варягам. Для них по світах чимало, знайдеться і князів, і королів, і василеюсів. Для нього ж вибору нема. Та й звик він мати справу з цими суворими північними людьми, на яких можна покластися, коли вже вони пообіцяють, бо нема в них східної підступності і віроломства. Ось той, Еймунд показує коснятин, на розмаханого, бистрого погляді, Бородання в простій сороці із простого полотна. Колобородання з одного боку сидить внучкий красень, недбало накинувши на плечі густо заткнений товстими золотими нитками плащ, мабуть, такий важкий і міцний, що не прорубається крізь нього і мечем, а з другого – круглобородий здоровань з нашитим на каптані на грудими кружалами щирого золота, Посередині ж того золотого круга емаль зроблені, мов живі, два ока, тільки не в голубі, як у варяга, а горіхові, із поблизком, ніби в ромея. У Еймонда ж ніяких прикрас, тільки на лівій руці на пальці золота каблучка, з якої звисає величезна, просто неймовірного розміру, як яйце, біло білорожева перлина. Тож що… Повторив князь, тепер уже звертаючись до Еймунда. Даси правицю чи як? Еймонд підвівся, був трохи вищий з Ярослава і старіший, мабуть. Також вбився вже в ті мужські літа, коли вагання відкинуто поза себе. Коли простуєш тільки вперед, покладаючись лише на власні сили і на свій набутий в житті сприт, і якщо були в тобі зародки хитрощів, то розростуться вони на цю пору до краю. А коли підступністю відзначався вже з молоду, то закостеніє вона в тобі тепер. Хижість вже стане безжальною, хоч би чим прикривалася. У варягу все приховувалося з розмаханістю в рухах і шмиглівістю очей. «Браво!» – підхопив він княжу долоню, став потискувати Ярославові пальці дужче і дужче, вночас якось дивно перекочував очі, позирав на князя то з одного боку, то з другого, то ніби знизу, то ніби з гори, і все те, не схиляючи голови, зовсім непорушно тримаючи голову, а орудуючи самими тільки очима. Князь витримав перші потиски Еймундові, Давонув і сам. Той відповів новим стиском. Ярослав надав і собі. Розбігані очі закружляли ще невловиміше, ще дивніше. Але Ярослав знав, що не зіб'ють вони його з пантелику. Він би зазнав не таких очей, стояли і досі перед його поглядом дикі очі непокірної шуйці. Світилися так само загадково й дивно, як усе її тіло. То що ж тут хитрі заморські очиська? «Не тужся, воєвода», – сказав спокійно князь. «Не переселиш мене в руках, в іншому чомусь, то може, але не в руках. А коли випущу на тебе гарду катілу?» Крадливо поспитав його Еймунд. Несподіваним для його тіла – Тонким голосом і кивнув на того, що з очима на золотому колі. Кого хочу, пускай, маю руки міцні, як заліза», – не опускаючи його долоні, сказав Ярослав. То що? Радитись будемо? Стигнемо, здався Еймонд. Не втече від нас ряд, а ти, князе, сідай з нами та випий, як воно водиться. А ось мої люди. Гарда Катіла, який служив у самого імператора Ромеїв і має відзнаку всевидячих очей за пильну службу, ото Хакон, що зняв золоту луду із германського вождя в битві, де лягло більше як шість тисяч і що то за битва така, що сам знаєш князю. Після такої битви стають нові королі імператори. Хакону ж досить було і золотої Луди бо і так про неї складено пісні. А ото торт старший, брат того торта молодшого, що служить тобі князю. А там далі сидять Рагнар і Аскел, а ще Б'єрк. Ярослав сів між Еймундом і Хаконом у Золотій Луді, мостився і коснятин, розгортаючи до луни вуса, завжди готовий був смачно випити і поїсти. Князь вільно говорив по Варянському, і це воїнам, які вже багато начулися про Єреслейфа, як називали вони Ярослава, вельми припало до душі. Безладний гомір за столом сам по собі стих, запанувала тиша, зімкнулися в коло кубки, поставці і ковші. Підійшли ті, що вовтузилися коло печей, кілька сплячих теж пробуркалися і потяглися до столу. Випили мовчки, ще випили, ще помовчили. Потім Еймуд сказав, «Маєш князів воїнів, недосвічних у цілій Європі, от гарда катіла. Служив ромейським імператорам, а то нелегка служба. Треба завжди знати, куди пристати. На чий бік, бо там? У Ромеєвліні твердо сидять Василевси Василій і Костянтин». Перебив його не зовсім гречно, аж якось моби серцем Ярослав, мабуть, натякаючи на те, що і в Києві досить твердо, і давно уже сидить його батько, князь Володимир. «Чував я, що в Хазарів звичай гарний є», – посміхнувся Еймонд. «За тим звичаєм Каган їхній не може правити більше, як сорок літ, бо розум йому від такого тривалого володарювання слабне і розсудок потьмарюється». А коли Каган не поступається владою, поспитав хитро Коснятин, тоді зв'язать його волосиним арканом і вивозять у степ та кидають там на вовчу поживу. Хазар від нас далеко поважно мовив Ярослав, лякаючи, щоб не перейшла на справи київські. А от чи бував хто з вас у наших сусідів, польський Волеслав виріс на потужного володаря, Хакон знає, сказав Еймонд, кажу ж тобі, князі, що бували ми скрізь, без нас ніде. Волислава не люблю. Хакон мав голос розкапризованого, розбалваного Порубчука. А не любить хакон польського уладцю, бо той не наймає наших у свою службу, засміявся Еймонд. Поки ми сиділи, Йомс-Борзі, то ночувалися про Болеслава, додав хтось із хаконевих товаришів. А поляни? Поляни в старовину звалися племена подніпровські, а також понадвіслянські. Сама назва держави польської походить від слів «поле», «поляни», «польська», тобто «полянська». Звуть його владцею з голубиною душею. «Не люблю!» – стукнув поставцем об стіл Хакон. «По мені так владу треба звоювати в чесному бою. Кулак на кулак, меч на меч, груди на груди. Він випнув свої широкі груди, повів плечима. Варяги схвально загули, їм подобався цей молодий ярл. Ярлами в давній Скандинавії звано військових ватажків – від незначного воєводи до короля, своєю прямотою. Еймут постріляв туди-сюди своїми меткими очима, сказав з погано прихованою насмішкою. «Хакони, хлопчику, я б поляскав тебе за твої слова по плечу, але ж у тебе дуже шорстка луда. Я добув свою золоту луду в чесному бою», – гукнув Хакон. Хай би так добув Болеслав своє королівство. Його батько Мішко, мабуть, знав, якого синочка виплодив. Тому по смерті своїй заповідав державу синам від другої дружини, Оди, доньки Маркграфа Дітріха, Мішку, полку і Ламберту. Землю полян було розділено на три частини. І що? Трьохліт минуло, як Болеслав що не мав нічого, з лисячою хитрістю зумів з'єднати державу в своїх руках, вигнати мачеху з її синами. Старший син успадковує владу такий звичай, поважно докинув коснятин. Звичай? – повернувся до нього Хакон. А що скажеш посаднику, коли додам ще, як відплатив Болеслав своїм найближчим помічникам у захопленні влади – Оделену і... Прибивою, може, нагородив щедро, дав їм землі до володіння, просто осліпив, та й геть. Не була то кара найсуворіша, як, скажімо, повішення або відсічення носа, язика і вух, розладив долониуса вуса коснятин. А потім запрагнув слав приєднати до своїх земель ще й Чехію. Хакон розпалювався більше і більше, мабуть, мав неабияко образено Болеслава Польського, який вибився з нічого до знатності і слави безваряцької помочі, не витративши отже на чужеземних наймців, ані шеляга. А може згадав, що його мати Добравка походила від чеських князів ластищами заманив володаря Чехії Болеслава Рудого до Кракова і там осліпив його. Щоправда, той рудий теж було таке собі пхи. Перед тим позбавив мурськості одного із своїх суперників, другого пробував задушити, потім зарубав мечем власного зятя, побив своїх воєвод. Та ще й у Великий Піст, не лякаючись гріха. Може, тому чехи прийняли польську Волислава але вже через місяць мав утікати до Праги, бо виявився ще кровожерніший за їхнього власного Болеслава. А з германським імператором цей Болеслав скільки разів укладав угоди з германцями, а другого дня підступно бив їм у спину. Чув, що Болеслав ще шестилітній дитиною був закладником від свого батька у Кведенбурзі, германського імператора. Тож мав свої обрахунки з германцями, сказав Ярослав. Йому стало неприємно вислуховувати усі ці історії, в яких багато що перегукувалися з подіями в його рідній землі. Бо хіба ж найстарший син Святославів Ярополк не пробував свого часу розправитися з братами, пішов на брата свого, який сидів, у деревлянській землі і погубив його. Те саме вчинив би певно і з Володимиром, але той взяв гору і відплатив Ярополкові його ж грошами. А він сам Ярослав виявити непокору рідному батькові, великого князя Володимира, якого знає і боїться цілий світ, перед яким запобігають навіть римські імператори, він зневажив і наміряється тепер з допомогою ось цих бравих забіяк зіпхнути з київського столу та засісти там самому. На все воля Божа! Добре сказав Еймунд про хазарів і їхнього кагана. Бо й що нині великий князь у Києві? Походи його невдалі, земель більше не призбирує, погряз у розпусті, по всіх усюдах ідуть пересуди про його жон та підложниць, хоч Христа цілував і знає закон Божий. Київський люд розбещений і задащений, юрмиться на княжому дворі коло певних столів, по всьому городу парокінні вози розвозять для дармогідів хліб, мед, м'яса й овоч. Дружина перує на стрівлі золоті. Не такий владець потрібен нині Росі, як сказано в святім письмі. Тож дай слузі твоєму розумне серце, щоб йому правити народом твоїм і вміти розібрати між добром і лихом, бо хто зможе правити цим величезним народом. Ще розпутством знаний Волеслав невгомовувався варяг, та й те казати. Сплоджений не від чистого шлюбу, а від поспілкованих між собою княжими інтересами Батька його Мішка і чеської чеській княжеї доньки Добравки. А Добравку Мішко взяв уже нецілу, та втім ще не було біди. Але от що прикметне. Мала Добравка вже з 30 літ, а від таких пізніх народин діти виростають на завіяк і розпусників. 17-літнім узяв собі Волеслав за жону-доньку Марграфа Ригдага, за рік ходіслав її назад, відразу дружився з донькою паннонського князя Гейзи і знов за рік оцилає її до родичів. «Не пасувало йому, видно», – докинув хтось із варягів. «Ну, – розпалювався Хакон, так наче йшлося про його власних дочок. Тоді за батьковим прикладом пошлюбив Емнільду, доньку чеського князя Добромира. І вже це народило їм багато дітей, синів, дочок. Але і того мало. Про він про твою сестру Прецлаву князів, І запрагнув старий бабі покласти її собі в ложе. Багато чував я і про Йомсборг. Йомсборг шведська назва старовинного польського міста Волін, яке належить до найдавніших торговельних славянських пунктів на берегах Балтійського моря. Переводячи розмов на інше, сказав Ярослав: «Дивний город, кажуть, вільний город, хакон повів плечем, поправив свій золотий плащ, все в ньому є, зброя, хутра, дичина і риба, шляхетні соколи до полювання, коні всіх порід, сукна, єдваби». Золотий і сипний посуд, оздоби жіночі і пахощі східні. А золота назбирається купцями там стільки, що й острів би міг важкості затонути, бо Йом стоїть на острові коло падіння ріки в море, доступ зідусіль до нього відкритий. Еймуд вирішив, що якраз з'явилася добра зачіпка до розмови з князем. Про платню для дружини стрельнув оком Ярослава. Та й Новгород не згірш зайом збор міє призбирувати золото. Правда, князю? Чи то посадник велівше знати? Ярослав підвівся. Тішуся вельми, що прийшли на мої запросини, сказав до Еймунда, який теж підвівся. Бо пусті балачки скінчилися, треба було виставляти свої умови. Послужимо тобі, князю, вірю, нахилив Ярослав голову. Але потрібна буде більша дружина. Маю шістьсот воїв, глянув очікувально на князя Еймунд. Досвідчені, але потрібні будуть і всі шістьсот, твердо мовив Ярослав. Поки до діла, швидко обстрілявачема усіх своїх Еймунд, то умови наші такі. Харч, одіж і весь припас і попів ере сріблом на чоловіка щодень. А вже за битви лік окремішній. Ач загорував, не стримувався коснятин, який теж поривався підвестися за столу, щоб пристати до ряду, але стримувався Бо звичай велів не встривати в діла княжі. Ярослав навіть не поглянув у бік посадника. Хто хоче вершити діла великі, не повинен бути дріб'язковим. Промовив, здавалося, радше до самого себе, аніж до інших, і простягнув руку Еймундові. Той потиснув князю у правицю, цього разу вже не випробував його сили. Потиск був короткий. Ельмон митю підскочив до столу, вхопив свого ковша, високо підніс його. Слава тебе, князю. гукнув, і всі варяги скочили з місць і теж піднесли кубки, по ставці коші, закричали щось по-своєму безладно і весело. Чи то було добре, чи зле, однаково нема вороття. Тепер повинен іти тільки вперед. Цілу зиму падали великі сніги, горіли ясно печі у княжих покоях, але не домував Ярослав. Митався то по один бік Волхова, то по другий сам наглядав за готуваннями до літнього походу, бо вже дійшов до нього вісті, що і князь Володимир заповідає виступати проти непокірливого сина. Як тільки сонце висушить дороги, і вода у ріках та озерах потепліє. У далеких борах ловлено дич. В'ялося, коптилося і засолювалося м'ясних припасів, щоб стачило для війська хоч і на сорок тисяч. З ладоги везли бочки засоленої риби посполитої. цебрики просольного лосося і осетрину для копчення. Ніколи ще не доводилося Ярославію споряджати таке велике військо. Клопоту мав би повні руки, аби не поміч Коснятинова. Та однаково виснажувався від щоденного метання по Новгороду. Від молитов читання книг, від довгих розмов з перехожими іноками. Тоді заїздив до варяги на слав'янську сторону прагнув стати бодай на вечір один таким собі гультяєм, слухав варятські похваляння, співи, скальдів про славні походи, впивався вином і, розплювавшись з усіма клопотами, вдаряв за ліси до швидці. А Коснятин з дарунками і вишатним почтом вирушив у посольство до шведського кононга. Олафа. Просити руки його доньки для князя Новгородського, сина великого князя Київського, скоро, може, і побідника над власним батьком Ярослава, мужа мудрого, вельми і книжного, многоязичного з чоловіка, що вмів скупчувати в своїх руках і владу, і розум, і багатство, і потужність, і вже що до хитрощів таких необхідних у всякому володарюванні то міг йому доточити коснятин і своїх. З такими думками і подався новгородський посадник за море, і думки-то були всі його власні, бо від Ярослава після тої осінньої короткої розмови над Дисовим озером із Баріцьками тільки почув ще «Поїдь і привези». Як настали ж весняні розтопи, то в Новгороді, власне, все й було заготовлене до походу на Київ, але води весна пригнала такі високі, що знов'яки осінню відрізало город від цілого світу. Не пробивалися до нього ні купці, ні ловці, ні гінці. Навіть Ярослав не міг добратися до своєї шуйці, яку чий бачив за зиму тричі, а тепер між ними розхлюпувалися каламутні бурхливі ручаї Пробудилися грузовиська, випустивши наверх мокрість. Відкоснятина чуток не доходило, мабуть, готував він милу несподіванку князі. Десь, видно, уже перегрібався через море, везучи з собою наречену для Ярослава. А може і не віз, може все складеться не так, як гадалося. Та про це князь не дуже й дбав найчастіше завертався в мислях до головного свого діла, до задуманого, а чи й незадуманого, бо якось ніби найшло на нього потьмарення, коли виявив непокору до отця свого. Тепер же міг би, щоправда, ще повинитися, та вже пізно було, все піднято з одного і з другого боку, наготовлено військо, а він сам теж зготовився до високого льоту, Досвід з нього лісами та болотами, князюючи в північній стороні. Не такий має розум, що стрясатиме цілий світом. Схиляться перед ним імператори і королі, темні і нездарні вбивці, розпусники, примітивні загарбники. Відчував у собі стільки сили, що всьому світові міг би крикнути відважно і погордливо – як колись його дід Святослав Великий Воїн, іду на ви. Та й так бач крикнув, і проти кого? Проти рідного батька. Ждав тепла. Понаписував до братів своїх і родичів грамоти довірливі, як то водилося в римських імператорів, зі звичаями, яких гаразд було ознайомлено із грецьких книг Костянтина Багрянородного. Льва філософа, придворного Філофія, звелів злоторукому вирізбити княжу золоту печаль зображенням Юрія Змієборця, і по тому в зірцю роблено потім печаті свинцеві золоті, які Ярослав сам дочіпляв дописаних власручно на перегаменті грамот. Звертався до братів своїх, що були в північних землях. Найперше до Бориса, який сів у Ростові на місці Ярославім, І мав би у всякому слухати брата старшого досвідченого. Потім Глібові з Муром, обіцяючи, якщо сяде на київському столі, дати йому іншу волость, бо ж мурманські язичники не пустили князя в город. І Гліб, отхилений, мусив од'їхати аж на дванадцять поприщ, «За річку Ішмо, та й ждати там, сам не відаєте чого». Писано було і до Судислава, який сидів пской під рукою Вірослава і мав чинити все так, як Великий князь Новгородський. Але Вірослав не хотів виставляти тут старшість, бо йшлося йому передовсім про те, щоб з'єднати навколо себе «подай половину братів», тоді почувався б певніше. Не мав сумніву також, що відгукнеться неограмоту і племінник Брячислав Полоцький, який замінив свого батька Ізяславу, мерлого надто рано і нагло, так що ненабагато і пережив свою матір Рогніду. Вдарило сонце. Потряхали шляхи і стержки. З'явилися коло вимолів перші купецькі судна, Роз'їхалися усі кінці Ярославі Нарочиті люди Київ мовчав Погрозливо Не було чуток і відкоснятина Дурне то було діло В такий час відсилати від свого посадника Князь лютився Сам не знаючи на кого В люті згадав про Шуйцю Хотів бодай трохи відітхнути Коло неї Але поїхав з мовчазним ульвом Нікому не сказавши Взадалля із клядьбою повернувся через день, бо до двору під білими березами їх не впущено. Незнайома червонопика баба визирала з надворітнього віконечка з башті. Потяцькований мов пряник, сміялися князеві просто очі. А не велено пускати сюди нікого. Звідки прителющились, туди і відтютюрюйтесь». Уль зацікавлено позирав на цей бабський притулок, бо ще не був тут ніколи, мабуть десь у глибині своєї спокійної душі немало, подивувався він отій нахабній крикусі, що посміла самого князя тримати перед дворі тьми. Але сидів собі на коні спокійно, ждав, чим воно те все обернеться. «Я князь!» – гукнув Ярослав, червоніючи на виду від такого приниження, коли вже Вимушений був називати себе майже випрохуючи виходить милості бути пропущеним на дворище. Але й те на бабу не справило жодного враження. «Багато тут вас вештається, козливо каянний, сказала вона ліниво. Покличуй цю!» ще крик Ярослав. «Не бали на трьобу, ти господиню!» Віконце зачинилося, перемови на тому скінчилися. Князь Ще погрюкав в роту, хотів звеліти у льву, щоб дістався у двір через частокіл, але потім передумав і скомандував рушати назад. Ще стримував коня, ждучи, що його покличув, сподіваючись, що був то просто жарт, витівка забавена, але ніхто його не кликав. Дворище стояло неприступно замкнене, куріло димком над теремом, Моби стріляла ним у князя з неважливою насмішкувато, «А оже же Він подумав, що, видно, віщує серце забаване про його одруження, а може і так хтось приніс їй вість. Вичуває вона вже заздалегідь, тоді, коли він і сам ще не відає, як воно буде, з чим повернеться коснятин. Шуйся хоч і не вимагали від нього нічого». Хоч і давала йому цілковиту волю, навзамін за волю для себе, все ж видно, коли дійшлося до рішучої миті князем житті, вона змогла перебороти в своєму серці отежі ночі, що штовхає людей часто на дикі, нез'ясовані вчинки. Жінка як Бог, вона хотіла б володарювати над цим чоловіком неподільно, а чоловік, нагадує, поганина. Йому завжди мало Бога одного, а жінок і поготів. Дивно, що ця поганська звичка пробудилася в його душі саме в такий складний час. Все до докупи, і суперечка з батьком, і намір одружитися з донькою Верезького Конунга, щоб утвердитися серед можновладців цілої Європи і отця Пагуба і Шуйцею. Якби хто знав, якби хто тільки знав, на що пустився князь у своїх потаємних учинках, Обдурював людей, себе самого, навіть Господа Бога, перед яким грішив, а потім замолював гріхи навіть у недобудованій церкві після найбільшого гріха і шуйцею, після тої незабутньої світлості, що лилася із її молодого тіла. Тим часом стали надходити відповіді на його грамоти. Найперший від Судислава прислав Бересту з видріпеними костяним писалом кривулями. «Роби, як знаєш, Судислав! Молодий ще проти отця йти боявся, але і старшому братеві супротивитися не зважився. Той гаразд, аби не ставав на заваді». Від Врячеслава із Полоцька теж надійшла Береста. Хоч і сам би міг прибути до дядька, все ж таки одна кров струміла в їхніх жилах, і образу на діда свого Володимира мав би успадкувати ще від батька, який знав найліпше всі муки матері своєї Рогніди. Але цей вилупок, відаючи добре, що Ярослав нині не до нього, не тільки не прибув на поклик, а ще поглумився, надряпаючи в грамоті Відмовок закрутистих і хитрих Таке щось А се ми, полочани, всі добрі люди І малі не сміємо Мовляв, хай старші тузяються А ми малі, подивимося Чи можна там буде щось усмикнути та вскубнути Ярослав потоптав ту грамоту Довго кипів у той день Але врешті вгамувався в молитві Бо і що помогло йому гнівання? Зрозумів тільки, що за ті його провалилося. Як виявив він непокору до батька сам один, то мабуть так і судилося вже йти самому до кінця. А який він буде, той кінець, покаже час. Та ще його вміння і зусилля. Від Бориса Гліба вже і не чекав тепер нічого, навіть відмови, бо далеко до них – та від них, окрім того, обидва любі завжди були Володимирові князю найперше, знали про це, тож сподівалися по смерті батькові у заповіті мати собі найліпший приділ, так ніби воно коли діялося по заповіту, а не по тому, хто яку мав силу. Сам вигадав спілку з північними братами, сам же і оганьбився. Вже ліпше було б повести перемови, з Святополком, той хоч ображений Володимиром, є в нього всі причини постати проти великого князя. але Лесевополк сидить тепер у Вишгороді, в Порубі. Сам Володимир пильнує тепер, щоб не вискочив цей Ярославів син, якого немовлям пригрів, залічив до синів своїх, виростив, одружив з дочкою Болеслава Польського, дав князівство Туровське. Та, видно, Верополк мстився із могили, а, може, то сам Святополк у гордині духа намірився відібрати стіл київський не тільки в рідних синів Володимирових, бажаючи себе найстаршим, але й у самого великого князя, бо відчув за собою силу свого польського тестя, а ще був відноображений на Володимира, бо той довго тримав Святополка закладником своїм опеченінням. Не знати, скільки інтерпівся там святополк, але нікому нічого не казав, як повернувся з Печеніцького степу до Києва, тільки поблизкував хижу своїми окаянними чорними очима, що стали, мов би, ще чорнішими. Хоч вважався найстаршим сином Володимировим, князівство приділене йому було найпізніше. Та й те на узбіччі. Пісна «Пінська земля» Самі болота, ніхто й не віддав, чи там люди є, а ще сміялися, що колись живуть там люди, то все дрібненькі та головаті. Однак Святополк не гайдував часу. Миттю зговорився з великим своїм сусідом, королем польським Болеславом, і той видав за нього свою наймолодшу доньку від Емнільди, останньої своєї жени. Дівча мало заледве, до шістнадцяти літ Було тоненьке і біленьке Шкода і мовити Що то вже був за шлюб Але шлюби Між можновладними Зумовляються лише державними інтересами І намірами Про почуття ж дбає ніхто Не питав ніхто І про згоду, чи не згоду Тієї майже дитини Хоч шістнадцять літ для дівчини Вважалися віком дозрілим Дочка Балеслава Прислана була із капеланом-єпіскопом католицьким Рейнбердном, який одразу взявся переводити пінчан і туровців у свою латинську віру, що не могло сподобатися в Києві. А ще рознімався великий князь Володимир на Святополка за те, що дружився тих цем, не спитавши батьківського благословення. Може, і заключив якусь таємну угоду з Волиславом? Хто ж то знав? Можна було б належно покарати неслухняного сина, пішовши на нього військом. Але добре відав ві київський князь, що Святополк тому і вибросив по поблизькій державі, щоб мати змогу ховатися в тесті на випадок небезпеки. Тому Володимир удався до хитрощів. Передав через посланих вельможних своє благословення непитящому синові і запросив його з молодою жінкою на гостювання до Києва, маючи над собою могутній захисток Волеславів, Святопол подався до Києва, Єпіскоп Рейнберн теж поїхав разом із своєю духовною дщерю, певно сподіваючись, і в стольному граді продовжити своє богоспасенне діло на користь найсвятішого папи Римського. Надто ж беручи до уваги, що чотири роки тому католицький єпископ Бруно посланець германського імператора, був князя Володимира і мав нього сприяння в своїх замірах і справах. Однак усі вони прорахувалися. Князь Володимир не допустив їх і до Києва, що по путі затримано їх коло Вижгорода і кинуто у порубу всіх. Святополка, я молоду жону Іренберна. Кожному приділено сидіти в самотині, або ж як звідомляв єпіскоп через вірних людей, підісланих до нього святополком, «Ін кустодія зінгуларіс». Довідавшись про такий негідний вчинок Володимирів, Болеслав пішов війною на Русь, а на підмогу взяв з собою печенійську орду, бо печеніги, мабуть, мали до святополка прихильність, ніхто не знав, що він робив там серед них будучи закладником. Звичай тих людей таємничі і недоступні до спізнання. Відників у своєму стані вони відразу викривають і карають смертю. Дикий, жорстокий у своїй поведінці, але, видно, прихиляється серцем до того, хто зуміє подобатися їм. Святополк на такі справи був мастак, бо мав у собі кров руського князя і красуні грекині. Від змішної ж крові народжуються завжди або ж великі люди, або ж тяжкі негідники. Болеслав захопив кілька червінських городів, та тут у нього, в таборі, сталися нелади. Поляни пересварилися з печенігами. Не поділивши здобич, тоді король золів та й комав вночі перебити печенігів своїх союзників, що й було зроблено. А на той час наспіли посли від князя Володимира, які пропонували Болеславі мир. Король забув і про дочку, і про зятя, згодився на умови, поставлені київським князем, відвернув своє військо, а святополк зі своїми так само сидів у Визгороді, тільки що його тя дружина піднято було з поруба і замкнено у горницях, пильнованих не сторожої. сторожі. ж, як найбільш небезпечно, отримано і далі в порубі, де він незабаром за старощами своїми, і Немічі переселився до Отця Небесного, який ніколи не помиляється, приймаючи до себе синів своїх. У Ярослава майже все повторювалося так само, як у подіях із Святополком. Тільки що він спершу виявив непокору до батька, а вже згодом вирішив одружитися на доньці сусіднього владці. Та й до Києва, якщо і збирався йти, та не на поклін до батька, а на битву, яка б вирішила, кому з них правити далі всією землею – великому князі Володимирові чи синові його, перелік достоїнств якого тримав би задовго. Може, і не пробував поєднатися із святополком, вважаючи, що перевищив його у всьому, не хотів мати суперника. молодший же братів намагався поставити собі під руку, не так для підмоги самому собі, як для людського ока, Бач, не вийшло. Новгород уже виставляв князеві своїх воїнів. Кожен кінець готував тисячу воїнів. Слали воїнів і волості. Піших, бідних, озброєних дрюччям, саморобними луками. В Новгороді ставало тісно, гамірно. Воїни прибували і прибували. Таке військо в городі товктися довго не могло. Воно не повинне стояти на місці». І розлазили вислати частин людей для направи волоків, попсованих за зиму і весну. Мостити мости і класти шляхи, сам би вже мав виступити з Новгорода та мав ждати коснятина, чи той привезе йому жену чи не привезе однаково. Діждався гостя і зовсім негаданого. Прибув до нього із жменькою людей брат Гліб із Мурома. Бів ще геть юний, не відростив навіть бороди, лик мав ніжний і довгастий, як на візантійських іконах. Були в нього ніжні, не наче в діви очі, а голос мов дзвінкий і дужий. І ось тут події почали намножуватися. Поки Гліб мився в банці, а потім вони разом із Ярославом Відстояли обідню княжій церкві, бо гліб не поступався старшому братові богомільності. До князя Новорецько прибув гінець. Гридник шипнув про це Ярославі ще в церкві. Князь відігнав його геть, брати разом вийшли до палат. Старший потім провів молодшого до приділених йому горниць. Запросив навечір до братньої трапези а вже тільки по тому, без поквапу, хоч у самого все горіло всередині, попростував туди, де ждав його гінець. Мав бути від коснятина, бо й скільки ж можна мовчати. Приготувався князь побачити воїна або й пишного боярина. А стрів його невисокий обідерність і світлою кільчастою бородою, старими пошмугляними, Мов би і побитим вже трохи гусями в руках, аж Ярослав відступив від нього. «Ти що?» – спитав. «Каліка, перехожий?» «З гусельним дзвоном та піснею скрізь пройдеш». «Незачеплений», – відповітив голосом молодим і дзвінким, – мов у брата Бориса. «Маю до тебе грамоту, князю. От кого ж?» – насупився Ярослав. «Сестра твоя предслава звеліла кланятися». «Сестра? З Києва Града? Іди за мною!» Повів його до Гридиці, посадив на лавку, налив у срібний ковш меду. «Пий!» Того не треба було просити двічі. Мочив вородою вуса в густий мед, смакував довго і зізнанням. «Довголітен будь князю, грамота де?» Посланець сягнув рукою за пазову, дістав звідти згорток, видобув з нього скручену трубку пергамен. Грамотка, відприславив, була скупа. Отець наш, великий князь Володимир, упав у недух кріпок. Але покладаємося на Бога, що видужає завдяки сльозам і молитвам з багатьох старін. Молись і ти, коханий брате мій. Ярослав згорнув грамотку. Не так вразила його звістка про хориші батькові, як заболіло серце за сестру. Два літа тому, коли цей розпусник Болеслав ішов на Русь визволяти зяття свого з дочкою, то поставив ще перед Володимиром доконечну умову, щоб видавти за нього доньку свою Предславу. Дяка отцеві, що не пристав він на зальоти цього старого і негідного бабія, бо страшно було й подумати, що їхня єдина сестра, їхня красуня стала аж четвертою женою в цьому товстопузого Болислава. Серед усіх дітей рогнідиних Прислава різнялися незвичайною вродою, була, мов би, не з їхнього гнізда, не схожа була ні на батька, ні на матір. А вже між нею і братами, то ніхто б і не постарів жодної рисочки однакової. Мстислав – великий, чорний, булькатий, мов І Ізяслав був слабий, хворобливий, золотушний, жовклий самого малку. Ярослав з грубим обличчям, сердитими очима. Вона ж уся – лагідність, вся просвітленість, вся ніжність, тільки й було в ній темнощів, що не любов до батька передана матері Рогнідою так само, як і всім синам Однак, ось тепер коли Володимир упав в хорощі донька пересилила ворожнечу і молить за нього перед Богом і шле моби докір братові коханому, який може багато в чому спричинився до стану батькового Але грамотка передславена і доречною стала для розмови з Глібом, яка розпочалася за трапезою, і яку повів не Ярослав, як він сам того сподівався, а Гліб. Першим заговорив Ярослав, але далі довелося йому тільки виправдовуватися перед молодшим братом, який відразу перебрав розмову до своїх рук і вже не впускав до кінця і завершив теж на свою користь, бо на своєму боці почував силу і справедливість. «Чи одержу, брате, мою грамоту?» – спитав Ярослав після першого випитого на повітання ковша. «Не гоже чиниш, брате!» – намагаючись надати суворості ламкому своєму голосові, сказав Гліб. «Завернув я до тебе, щоб сказати не від самого себе, а й від брата нашого Бориса, бо мався б їхати через брянські ліси на брянсь. Карачів, Чернію просто до Києва, як поїхав туди Борис, покликаний отцем нашим Володимиром. Але просив і Борис, та я кажу тобі, тяжку провину вчинив ти, виявивши непокору великому князеві. Ніхто не виступить разом з тобою, всі брати збираються в отця нашого. Поки не пізно, покорись, Ярославе, Вже пізно, сказав похмурий Ярослав, та й отець сам зволів, Мости-мостити і путі правити, щоб іти на мене військом, не я перший. Ти відмовився сплатити дань, а треба було спитати, чому відмовився. Може, недорід, може, мор пройшов по землі Новгородській, а він нічого не питає, сидить у Києві, роздуває черв, розсилає куноємців по всій землі. Гребе золото, а потім розкидає його на всі біч, як полову. То на що це? Тільки в негідному серці могли зародитися такі нечестиві думки про рідного батька свого. Підвівся, не докінчивши, трапив загліб. Як знаєш, брате, а тільки гірко мені чути від тебе такі слова. Ти ж Бог книжну мудрість вивчив. Перевищив усіх нас знайомством з різними науками. Ярослав хотів крикнути, тому ж і повстав проти князя Київського, бо я маю сидіти, тільки я і ніхто більше. Але змовчав. Насуплено стежив за гнучким вродливим князем Глібом, який ще сподівався на вдале завершення свого посольства. Не йшов одразу із трапезної. Звертався до старшого брата з останніми мумляннями. «Важко опиратися бурхливому потокові», – сказав Гліб, «а ще важче по-дужому чоловікові, як наш отець. Пам'ятай, брате, що поконані рідко або й ніколи не добивається прощення. Покайся, поки не пізно». «Пізно вже», – повторив Ярослав, «і там і тут зготовлені війська». Опріч того, князь Володимир у тяжких хворощах, може, поки ми тут бесідуємо, і розпрощався світом цим. «О, горе нам!» – Затулив руками обличчя гліб і швидко вийшов з трапезної. Ярослав пішов за ним, хотів спитати, чи довго прогостює, але той ішов надто швидко, гнатися ж за ним, старшому братові, не личило. Зволів тільки, щоб, якщо молодий князь захоче досвіду від'їхати, то не відчиняти йому воріт. Хай ще побуде тут день чи два, якось легше воно, коли, бодай, один брат навіть не згодний з тобою, все ж тут. І люди бачать і знають, і вже в них веселіше на душі. Глібно, наче вгадавши думки старшого брата, лишився без примусу, може, сподівався, що вдасться йому намовити Ярослава на покори. Цілий день молився, він ревно в церкві, а Ярослав тим часом їздив до Новгороду, оглядав, може, востаннє все наготовлене до війни проти батька і лютився незмірно на коснятина, що так довго бариться за морем. І, мов би, вичарував тою злістю своє прибуття коснятина, та ще й прибуття щасливе. Князь був на торговищі. Скаржились, бо йому новгородці що купці захожі, Луплять по три шкури за все І вже кать та правлять по п'ять гривень А віз – ріпи Нічого не діло Продають за гривну Хоч що таке ріпа? Вода Вже бували випадки, що чорний люд Громив багаті двори і купецькі заїзди Розповзялися лихі чутки З'явилися знаменні, які вищували лихо Так, хтось бачив – Після перших півнів, зникому, летюшу світлість на небі в тої стороні, де лежить Київ. А ще були такі, хто спостерігав на небі три сонця, три місяці, також зорі, що взаємно знищувалися. Ярослав велів отправляти молебні в храмі Софії, та знавши й те, що самі молебні не допоможуть, бо поганство в Новгороді було набагато більше, ніж християн – та й не самими молитвами живе чоловік. Треба йому і жита, треба й одежини. Тож сам їздив по торговищу, супроводжуваний тисяцькими і своїми варягами, чинив скорий суд і розправу над хапугами і здирцями, і хоч ламав тим право Новородське, яке забороняло князеві самочинні суди в самому городі, але з огляду на стан військовий роблено Ярослава поступку. Та й треба визнати, що суди Ярославі були справедливі, бо керувався він єдиною хіттю, бодай трохи довести до втахомирення в збуреному, голодному, набитому військом, стягненим з волостей в городі.